Radio Exit 106.4 FM I com cada dimecres, aquí estem, com sempre, cada setmana, disposats a parlar de cavalls aquí a Trot d'Èxit, i amb els nostres companys habituals, els nostres col·laboradors, i saludem en primer lloc en en Toni Banet, que es troba aquí ja en els estudis. Toni, com estàs? Molt bé, moltes ben, tardes. Benvingut. Eh, un poquet de calorats, perquè ja ha arribat l'estiu, eh? estem ja companya, estem a amb aquesta calor ja que m'ho agobia una mica, i també quan està en un lloc així tancat, amb molt de llum, no? Sí, sí, sí. Tot això Fo sempre fa... Focos i totes aquestes coses. Aquesta setmana no tenim tele eh, per un petit eh, inconvenient, però bueno, en qualsevol cas esperem reprendre aquesta eh, connexió també en té, fa de Televisió Divícies Proventera eh, dimecres de la propera el, el dimecres setmana. Sí. Eh? Dimecres siguen. Molt bé, Toni, en Toni Benet mos parlarà de resultats d'aquesta darrera jornada, dins de les carreres previstes a Si Podre Sant Rafel eh, Comptarem també la presència de d'en Gemma Soto, sa nostra veterinària. Avui ella porta un convidat. Es tracta d'en Víctor Colomà. En Víctor Colomà és propietari de la nova clínica veterinària Can Ecus. Eh, es tracta d'una nova igera instal·lació, com us explicaran una mica, eh, bé, aquesta nova infraestructura en què consisteix però que eh, és una nova instal·lació que té com a destinatari, diríem, bueno, com diu el seu nom, Can, Ecus, Can i, i, i Cavalls, però que serà la primera que, que tindrà una dedicació quasi exclusiva també en el món d'escavall. D'això en parlarem amb, Soto, amb en Víctor Colomà. Eh, parlarem també amb en Joan Orfila, recorden, d'aquell cavallista menorquí que va estar fa uns mesos a Eivissa, que va estar en aquest programa i ens va contar també la seva experiència menorquina us va explicar també eh, bona organitzacions de l'hipòdrom de a Menorca bé, ell eh, corre es dijous en sa, en sa jornada des primer, eh, des 10 de maig aquest, aquesta jornada festiva i en sa carrera de potros de dos anys que enguany comptarà un cavall d'Ivissenc comptarà amb un cavall d'Ivissenc eh, amb un ego que és, que és propietat d'Ivissa que fa un parell de mesos va anar cap a Menorca fer un pocat una petita preparació un poquet amb aquest objectiu, i l'han aconseguit, eh, es debutar el 1 de maig, que és a dir que en tots els potros, o, o que és la primera carrera de potros a Balears, diríem, no? De Caipirinha del Sol. Va mm. no parlar amb ell d'això, però... Jo he parlarem parlat amb... un poquet amb en Joan i m'ha dit que l'ha tingut un peliu costipadeta, però que segur que té facilitat de trot i que va molt bé i que pinta I que té, molt bé. I que té possibilitats. Bé, dos anys, no? Vull anys. dir, molt, debut, molt debut tenen, no? Un, un, un debut i, i, en, i en aquest cas... En amb una carrera ja de les clàssiques, sí, no? hem de pensar que eh, a Maó de, des de fa molts anys, el dia 1 de maig, fan una diada, fan una jornada festiva, on es fan 4 o 5 carreres al matí, 7 o 8 carreres a tarda, on hi va molta gent de Mallorca a córrer, hi van molts d'entrenadors que hi duen els seus cavalls, i hi va altres exhibicions com Doma Manorquina, com Carros, molta festa, no? I sempre havien tingut la tradició de fer es debut, eres, eres primer... Ser el primer log, no? Sí, ser el primer que que fa és debut des potros de dos anys. Fa un prei d'anys i va haver un poquet de problema perquè la federació i, i sobretot Sacria va intentar canviar aquesta fecha, la varen canviar a Mallorca i a Eivissa, que debuten molt més tard, ara debuten quasi quasi en juny ja. Però en canvi a Menorca, com que ells tenen molta tradició a criar cavalls a a, a seu, varen dir que ells tota la vida havien debutat su de maig i que seguirien debutant-s'ho de maig i, i ho fan així. I és una carrera que potser per naltros eh, no en té tanta, perquè la vivim des de Menorca, però sí que sobretot els propietaris de Mallorca van molt a veure aquestes carreres, aquests debuts, per comprar algun potro. Perquè quan un potro ja és tan primerenc quan destaca tan pronta, normalment sol ser senyal de molta qualitat. Mm. I els propietaris de Mallorca solen anar cap allí, a desplaçar-se, a veure algun potro, a veure com pinten i bé. sempre i salvar eh? anem a fer la nostra primera pausa publicitària, com és habitual a la ca de programa. M Us espera en Chico i Nati. Chico i Kati CB. Distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Telèfono 971 31 67. Si prefiere llamar al mòbil, marque el 636 27923 o mandar un email escriva aatipos.santoibonarea.com chikuicati TVb distribución de piensos i seguim a trot d'èxit seguim en sistemes d'actualitat comentàvem que parlarem de sa carrera de, de Potros de dos anys d'aquest dijous dia 1 de maig, a Menorca, amb en Joan Orfila. Però carreres aquest diumenge passat a Eivissa, si poden, de Sant Rafel, i tenim resultats, no? Teníem resultats, hi va haver -hi quatre carreretes amb, amb molt bona velocitat, vull dir, es, hi va haver -hi, tres d'elles, varen baixar des de temps d'1-20, sobretot pensant que la primera carrera ja es va fer amb menys d1 un molt bon registre, i llavors doncs vam tenir la sort de tenir la, la presència de l'alcaldessa la de, de Sant Josep, que Neus de Neus Marí gràcies al seu patrocini ens va ajudar per les festes de Sant Jordi i ens va patrocinar un poquet les carreres, va col·laborar allí i va veure un poquet l'ambient també que es viu a l'hipódromo no? eh, Varen ser carreres i mateix bregades, sobretot la darrer carrera va ser una carrera un poc espectacular, vull dir perquè els primer i segon van fer cavalls que daven 50 metres d'avantatge i és una, cosa, és una cosa que normalment no sol passar que una carrera estelà, encara que sigui 2.100 de 50, peu costa veure -ho. i van fer una carrera bastant important podem començar si vols per resultats la uh, primera carrera, primer carrera va guanyar amb Viri R que ho ha dit per en José Luis Torres a un temps d'1.25.5 va fer una carrera espectacular segon va fer amb 8 perfect que dit per en Juan Carlos Ferrer a un temps d'1.25.8 i tercer Tercer, no hi havia més, era una carrera de potes que només n'hi havia tres, va ser a Beverly Hills, conduit per en Juan Planells, a un temps d 32. La Se segon carrera, aquí va ser una carrera que va ser molt ràpida de sortida i on hi va haver un cavall que va marcar molt fort ritme, va ser en un twist CB, ah, vull dir, per, perdoneu, en un twist, conduit per en Juanjo Ribas, a un temps d 19 en d'1.19.7. Segon va fer en Valian Donsua, eh, conduit per en Alicer Folon, a un temps d'1.22.6. Tercer, Navusqueta, conduït per Antoni Toni Ferrer, un temps de 22 amb 1, I quart, en TaiubX, conduït per en Germán Valera, un temps de 1-24-0. Va ser una carrera a si mateix bastant rapideta, on un dels accessos els va pagar en típic en típic BG, un cavall que venia de fer un segon molt ben fet la setmana passada, o fa 15 dies, i aquesta setmana voleu aguantar un ritme tan fort i no va, va acabar el seu esforç esforços, no va poder estar en, su, en, su, en sus de primers. La tercera carrera... Aquí vam parlar que debutava un cavall que venia de França, de Palma, que era propietat de la quadra Can Cala. No va fallar, va guanyar. Va fer primer en Quitus Corta, conduit per Joan Planells, un temps d'Udi 8 en 4. Segon, Navina Rabena BS, conduit per en Juan Carlos Ferrer, un temps de UDI 8 en 7. Tercer va fer en Estradivarius MR, conduit per Carlos Riera, un temps d'Udi 19 en 4 i quart va fer no el de Torrella com ha dit per en David Montero, un temps de 1-19 o un 4, -1 -4 també. aquí també hem de dir que es va veure una arribadeta i una carrera bastant, bastant guapa i bastant apretada i, i sobretot els darrers metros eh, es va veure una cosa guapa també. No? Sa quarta carrera aquesta sí que no els havia posat, no els posat diguem, de, de primer, sí que els havia posat el tercers o quarts, però va guanyar Internet B, un cavall que està demostrant que la nova propietat eh, li està caigut molt bé el cuida molt i va demostrar diumenge un, un carreron, vull dir. Dant 50 metres d'avantatge, tant ell com de Meriem van fer primer i segon. L'Internet va guanyar, conduït per n'Antoni Scandell a un temps d'un a 6. Segon va fer n'en Meriem, conduït per n'Aitor Cívico, a un temps d'un 16 a 7. Tercer va fer en Quarts Dosai, conduït per en Vicente Roig, a un temps d'un 17 a 6. I quart va fer n'en Arlen Zetanec, conduït per Francisco Marimon, a un temps d'un 18 a aquestes són els resultats que vàrem tenir diumenge que, bueno, hem de dir que, que la veritat és que just per així que hi havia copes que anaven tots més animats i que tenien més ganes de córrer i es va a veure, que, sí, a veure que els que hem, resultats es va a ve els cronos, diríem, no? Sí, sí. Sí, això és interessant. Sí, en la lluita interna eh? que hi havia un poquet. Molt bé. Sí, sí. Molt bé. Eh, com, com està de gent? Perquè hi va haver bueno, molt bon temps. No? L'entrada bon més o menys està sent o menys igual regular. regular. No, no, no acaba d'haver-hi un augment de gent. Sí que, sí que es veu un poquet en amb els propietaris i això, que van un poquet més animats, han comprat algun cavall, han dut cavalls de fora, últimament es va animant un poquet, però li costa li costa... Arrencar definitivament, Arrenca. no? Jo crec que allí sempre ho dèiem i sempre mos queixam d'això falta una mà una mà de, de neteja, de de d'arreglo per tal de totes que faig sí. més gustós el que central, sí, a veure, de destacar de... que pràcticament en, en 10 dies s'ha fet més a ses quadres i a s'entorn sí, quadres sí, sí, sí, sí, sí. que en 10 anys hem de dir que en 10 anys en 10 anys s'ha fet, fet més almenys s'han pintat ja ses quadres estan més ben arreglades poc a poc es van anar descentant això Se ho s'associació hem de dir que des de principis d'any es va quedar càrrec de ses quadres s'associació i a poquet a poquet estan arreglant coses, hem de dir que això és un una bona, una bona cosa, que es faiguen aquestes coses i que es vaigui tirant endavant i que almenys se descentin ses coses perquè estiguen molt millor de vista sa gent que vengues i podrem Ara falta pues, que el que és a recinte de, de pistes i de tribunes que aquesta el que és... té s'accés és públic, no? S'aficionat... Sí, ja no S'associació de... pot ajudar en tot el que faig falta, però això és cosa d'esconsell. Vull dir, sí que faria falta... Que sense, ho hem dit moltes vegades, que sense gastar-te moltes coses podrien tenir un molt millor, però que, que encara no és.. està. Ja. Yeah. Molt bé. Eh, dèiem que avui anàvem a parlar d'una nova infraestructura, una nova instal·lació que s'obrirà properament. És una nova clínica veterinària. N'ajem a sota, mos ha eh, alguna de les les qualitats d'aquesta nova infraestructura i, i ara ens explicarà exactament en què consisteix no? perquè Can que sí es dirà eh, propietat de Víctor Colomà que ens acompanya aquí en els estudis juntament amb la nostra col·laboradora Gemma Soto, que avui està aquí en els estudis no per telèfon, aquí en els estudis en directe, en tots vostès Gema. ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí. bienvenida una sí, más. Muchas gracias. Bueno, nos comentaste esta opción... No es exactamente una clínica sí. veterinaria, esto uh -huh. es importante que lo apuntemos. Que lo Son unas instalaciones donde hacer un trabajo veterinario más sencillo, porque no podemos hablar de clínica. Va a ser uh -huh. a una sala de curas, con unas cuadras donde tener un caballo bastante más vigilado, uh -huh. pero exactamente una clínica... No, no Aún no. O sigui, sea, si lo trasladamos al mundo médico eh, seria com un ambulatorio. Bueno, más o menos. I aparte no? tendrá trasladado al lenguaje humano un hotel, para una residencia ah, bueno, para... Ah, entonces ya es más que un ambulatorio, sí, más que un centro de salud, más que... Eh, para los caballos <ríe> será mucho más. I dèiem que és el Víctor Colomar, que acompanya a Gema Soto i està aquí en els estudis. Víctor, bones tardes. Bones tardes. I benvingut. Gràcies. Una iniciativa... Bueno, jo crec que ha sortit una mica així en funció de ses propies necessitats, no? Negeman us apuntava eh, fa alguns dies eh, que, bueno, veterinaris dedicats al món del cavall n'hi ha però que tinguin una certa infraestructura adequada per fer segons quines consultes, inclús, no sé, si algunes intervencions també en millors condicions que no segons eh, alguns indrets dels que ara mateix es fan, doncs eh, pues, eh, podria tenir bon resultat i podria ser una instal·lació adequada també per es món dels cavallistes eh, i vicencs. No? Com va sorgir aquesta iniciativa, Víctor? Bé, bueno, una mica són, són antigues quadres, ja han estat funcionant com a quadres des de fa molts d'anys. On les troben? Sant Antoni, a eh, prop de Buscastell. Sí, és que a mi És que a mi és la vorera. És que mi és es que, que va fins a esbrotll, diguem. Exacte. Molt bé. I sí. el que hem fet, el que hem intentat una mica, els veterinaris de camp que estaven treballant aquí, bàsicament s'han estat movent amb una furgoneta. Hi havia moltes... Algunes de les actuacions que es feien de camp... Uh, es podrien fer amb unes condicions més òptimes. Simplement el que han fet és arreglar unes quadres perquè puguen estar amb un sostrat en terra que sigui una miqueta millor, que les condicions higièniques siguin bones i que coses que ara estan mal, anant malament des del punt de vista veterinari vaiguen bé perquè les instal·lacions són ses correctes. Moltes de vegades els veterinaris <coughs> Perdó. a Eivissa estan treballant molt bé, crec, en bon nivell, però no tenen les instal·lacions adequades mm. i nosaltres el que simplement volíem fer és facilitar una mica aquest, aquestes petites intervencions que ja s'estan fent però ara mateix no, no s'estaven duent a bon terme perquè al final hi acabava problemes mm. és a dir que eh, en aquest cas es la possibilitat de que les condicions higièniques, les condicions mm -hmm. eh, perquè es puguen fer segons quines intervencions, siguin bastant més millorades, perquè, com us comentava, Gemma, de moment un quiròfan o una instal·lació d'aquestes característiques no esixiran, cap? No. Gemma. No? No. No. Hi una sala amb les paredes acolxades i el suelo blandito per poder tombar un cavall que se podrá desinfectar lo mejor posible y ahí podremos hacer algunas pequeñas cirugías, castraciones de caballos muy nerviosos, neurectomías, incluso alguna artroscopia. No tenemos el aparato de artroscopia, pero eso sí que es una cosa que se puede trasladar. Y un cirujano, por ejemplo, que venga de fuera, uh -huh. de un hospital de fuera, puede traer el, el equipo el artroscopio, ¿no? uh -huh. por ejemplo, en este caso, y que nosotros podamos ofrecerle un sitio donde trabajar eh, limpio, seguro, tanto para el caballo como para, para el profesional. Mm. Eh, eh, estàvem comentant que bueno, serà una instal·lació en principi destinada a cans i cavalls. No? En principi, ara mateix, com que partim i arrencam, per no tenir de cavall aturada d'asa, començarem pels cavalls, cavalls. <ríe> ara mateix és per lo que estan acondicionades les instal·lacions i que se puguen fer, les coses que ara mateix ja s'estan fent a Eivissa se puguen fer eh, amb millors condicions. I que si en algun moment... Jo sempre he pensat que d'un du, du veterinari és més fàcil que endur-se en un cavall. Mm -hmm. I, I, mou, eh? I al final surt més barat. La qüestió és que aconseguirem fer entendre el millor en el món del cavall que que ens diguen quin és el veterinari que volen i que, que n'altres o el mateix propietari puguen fer la transacció i ja tenim a petits a veterinaris coneguts que encantats de venir a Eivissa que és veritat que és un reclam inclús dels professionals que els hi sona millor que naltros, en altres sí. llocs sí, sí, sí que és veritat uh, Gemma, uh, decies Bueno, no sé si no tienes que contestar tú, Víctor, ¿no? Pero comentabas que dentro de las eh, propias instalaciones, en la infraestructura que se crea alrededor de unas cuadras ya existentes, ¿no? Ahora también una pequeña residencia, hotel o, o no sé cuál ¿no? es, para cabalgajes, Para caballos exclusivamente, sí, ¿no? Sí. Esto, si quieres que te lo explique. Víctor, Probablement perquè encara no hi ha cap a Eivissa, no? I, sí, sí, sí n'hi sí, ah, això, això, això, això és el menys novedor. <ríe> això és el meu desconeixement absolut, no?, d'estem? Aquestes quadres ja havien d'estar destinades des de sempre a pupilatge. Les ah. quadres tenen 17 quadres i 8.000 metres de terreny. I, i era, en principi era l'única pista de salt olímpica, en, en dimensions de salt olímpica. Ara mateix n'hi ha alguna quan, més a Eivissa. Sentit, sentit club hípic de Sant, Sant Antoni. Exacte. I ara mateix, doncs... Pues, oferirem moltes menys places de les que principalment oferia aquest Club Ípic, Abans. ara mm. només intentarem aturar-nos en 10 cavalls en, en règim de popilatge mm. i el resto de les instal·lacions mirarem de que s'avallin utilitzant puntualment per les coses que hem comentat anteriorment. Mm -hmm. eh, quina novedat representa aquesta nova infraestructura respecte a tot el que fins ara han conegut a Eivissa? Sí. No? Bé, bueno, aquí a Eivissa s'ha deia que potser en s'estiu no se senaven cavalls. En se poden senar cavalls, Lo que no hi han d'anar mosques. Me refereix que amb això el que hem intentat és acondicionar unes quadres simplement per tenir una higiene suficient per poder treballar els veterinaris còmodes. Jo he vist en Egema el treballant els camis a jugues físics. Pues el que hem fet és fer una petita estructura de contenció de cavalls uh -huh. perquè el mateix veterinari, arrepair-ho i en bona llum, a fer la seva feina és el que no... no és, és novedor perquè, perquè és a Eivissa perquè, no perquè no n'hi no ha a Eivissa però, sí no però hi ha moltes no? quadres no? que ja, no, no, no. simples quadres ja els tenen potser no, no. fora és més habitual que, sí. que això hi sigui. per exemple a Mallorca mateix tenen la clínica Algaida que es van associar tres veterinaris i allí sí que és una clínica espectacular on hi ha cirurgia, poden fer de tot Ei, vi s'ha donat notar quan tenim un problema, per exemple, quan viam plat un problema d'osteocondrosis, un cavall qualsevol cosa, pues és de cavall, barco o durtanar a la Mallorca o durtanar a la Barcelona, si és que alles va la pena fer-li cas tu no? En canvi ara tinguen això, tindrem su possibilitat de l'unió. un un cirurgi, Un motorinari un no? un que unes quadres on de fer un postoperatori. Eh, curas de heridas muy graves que quizá en el campo o el propietario no tiene el tiempo para hacer las curas o no es lo suficiente limpio, es pues operatorios, sea. curas, vendajes, eh, examen de cojeras, dientes, inseminaciones de yeguas… Un montón de cosas que, que hasta ahora, aquí vamos a ser sí. mucho más cómodos, uh -huh. un servicio de mejor calidad, yo uh -huh. creo que es mejorar el servicio. de sí. Es decir, que hasta ahora se hacían, en algunos casos, con los inconvenientes que representan no tener unas instalaciones mínimamente dignas, para el caballo y para el propio veterinario, ¿no? decir, bueno, el propietario está ahí a expectativa a ver qué pasa, ¿no? pero en cualquier caso quién está es el caballo que sufre y el veterinario que le tiene que curar. ¿no? I llavors, el que també té molt important en aquest petit centre que es munta és, jo crec que és la feina, diguem el que diu ella, tant postoperatori com abans. Vull dir, per exemple, un cavall que s'ha de fer una castració d'ell s'ha d'anestasiar, s'ha de sedar. És molt important que no mengi un, un, unes certes hores abans. Hi ha molts de propietaris que potser l'han de sanar a les 12 del migdia. <fixi> Ahir al veterinari a les 11 li diu «Ai, si l'havia dada de comer!» I, I sempre són riscos que, que van afegits damunt el cavall i damunt el veterinari. Coses que, si el cavall, per exemple, la nit abans pot estar estabulat en el mateix centre ambulatori, hi ha una persona que ho pot controlar -ho i és, és una de coses que es millorarà molt en l'assumpte de cavalls, crec. No? Víctor, això neix una mica de la inspiració de Gemma, de Valtros, vull dir, de decidir, de, de, de d'aportar de, de, de eh, certes condicions molt millorables eh, de s'escrivia fins ara, però parteix Eh, també de, de la butxaca privada o també alguna ajuda institucional? Bueno, eh, la idea parteix una mica demanat per la gent una mica d'escavar que sí. al principis les instal·lacions les anàvem agafar l'equip de feina que treballarà allí, jo som veterinari, mm. hi ha un lot que té que és d'Extremadura i ha vengut exclusivament per aquest projecte, per intentar dur davant. Jo ja som de Sant Antoni de sempre i sa gent... I ja teniu una de Múrcia, un d'Extremadura i un de... Sí, som un equip. som un eh? equip. Eh? Eh? Tenim hasta murcianos. Eh? Eh? Que realment això... I bueno, una mica va començar, la pues, gent del món del cavall, des de que jo estic estudiant fora, sempre m'ha de venir a veure el cavall, no? I, i jo no he estat molt per enmig, però sí que és veritat que tothom t'anava demanant petites coses, i aquestes quadres pues, bueno, les hem agafat per, per pegar-los una mà de pintura, que és el que bàsicament que han fet, i, i s'iniciativa és totalment privada no estar a... Ni a fons a... europeus, ni a no. ajudes no. del Consell, del Govern, ni de l'Estat. No, si venen benvengudes iran, segur que les instal·lacions <coughs> se poden millorar molt. Abans hem estat parlant de que si era una clínica. No és una clínica estar sol rústic i això depèn d'un interès general. Sí que és veritat que jo he estat en contacte amb gent de gent que pot tenir la capacitat de decisió i sí que apareix un interès general, bàsicament, per lo que hem dit que si no és que cavalls tenen que sortir fora. Uh -huh. Però els papers s'allarguen molt, hi ha certs requisits que hi ha que complir per, per, per estar on està i per ara començarem, a partirem de la fe, feina que segueix fent la GEMA habitualment en el camp, doncs dar-li als propietaris la possibilitat de dur que cavalls en el remolc allí i oferir-li un lloc, la mateixa quadra que té ja que seua, però hi ha unes condicions que siguen més adequades a la Més condicions, no? Gemma, eh, la verdad és es que si uno a, a, mira en el distinto telefónico mismo, no? veterinarios, no? Clínicas veterinarias, hay un porrón, no? Eh, no? De, de canzigats, però. De, de, de, de, de canzigats, no? Sí, però trobar una altra especialitat és, és més complicat, no? M'imagino que tots disposats a fer de tot, no? En aquest mm -hmm. cas, no? Però, home, si l'idea de que de repent aparaga una infraestructura d'aquestes característiques eh, és probablement per la pròpia necessitat, no? De, del, del, del mundo del cavall, no? És a dir, ellos... Lo comentaba antes Víctor, pero no sé si hay esa inquietud, esa necesidad de proponer este tipo de infraestructuras ya en Ibiza. ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que la gente no está muy concienciada muy de lo beneficioso que puede ser. Ajá. Por ejemplo, un parto de una yegua. Mm, quizá quien tenga la yegua al lado de su casa sí que la puede vigilar, pero gente que tiene la yegua viviendo en mitad del campo, en una finca y el estado mejor Oye, la podemos una... trasladar <risas> a la quin a las instalaciones de Canecus, sí. por ejemplo, que tienen una paridera amplia y ahí hay una persona, hay un apartamento que vive allí. O sea, que durante toda la noche puede, a la puede, atención, estar puede estar vigilada, puede estar vigilada en cualquier complicación ayudar a la yegua, una cosa tan sencilla como es esto, como es un parto, uh -huh. o algún caballo con cólico, por ejemplo, yo me he pegado varias noches, desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana, eh, atendiendo un caballo con cólico. yo al... Es un desgaste físico impresionante y al final el caballo está con frío, estamos todos con frío. Mm, se pone nervioso empieza a revolcarse, es súper peligroso. Claro. Si estás en un sitio así, tienes la capacidad de meterlo en un potro de curas donde sabes que no te va a dar una patada, de anestesiarlo si hace falta. Mm, si eh, Tienes que estar durante toda la noche, poder hacer turnos con otros veterinarios o con el ayudante que vamos a tener allí y descansar un poco. Con la de extremadura un... No, raúl, no, no, no, raúl, Raúl, raúl. <risa> tenemos ahí un sofá donde podamos hacer turnos, yeah, claro, claro. no es lo mismo estar en el campo toda la noche mm, que sí. trasladar un caballo en una cuadra que tendrá unas instalaciones para poner unos fluidos un mm. controlar si hace caca que es algo tan sencillo si está suelto en el campo eh, a lo mejor tiene caca de hace tres semanas y no sabes si es fresca o no mm. de momento pues, eh, sí, sí. Eh, será un poco hoy por casa o ya vais incorporando nuevas tecnologías eh, el mundo de la informática el mundo no sé ¿eh? digo cámaras y no sé poco a poco el circuito poco, poco, cerrado de televisión pero ¿no? <risa> bueno no sé qué, qué, qué? Todo la, esto está en mente, está ya... ¿Qué? La suerte que tengo es que casi todo está en la furgoneta. Y la furgoneta va Ajá. a todos lados y ahí va a la sala de exploración, abre las puertas y... Tienes la, y se abre un mundo. Eh, y se abre un ahí mundo. Te tenemos un almacén con fluidos porque, por ejemplo, yo en la furgoneta llevo unos 20-30 litros de fluidos. Pero un caballo que está deshidratado y que necesita fluido de terapia intensiva puede llegar a gastar 100 litros de fluidos en una noche allí podemos tener un almacén y un acceso rápido de fluidoterapia que por mm. ejemplo si es en el campo pues sí, es más ya. complicado que lo tienes que transportar no que cosas no. así que no hace falta mm. una gran gran tecnología que claro. para empezar esto nos va a ayudar muchísimo y nos va a facilitar el trabajo una cuestión aquí hablamos mucho de caballos de competición ¿no? hablamos mucho de, de del trote y de los caballos de trote, ¿no? Esto me imagino que está destinado a cualquier campo del mundo del caballo, ¿no? Es decir, cualquier propietario de un caballo podrá acceder a este tipo de instalación, pero tal vez eh, eh, la idea inicial es trabajar en el mundo de, de los caballos de competición o no. Sí, claro. No té per què, però sí que és veritat que un cavall que competeix té moltes més possibilitats de lesionar-se mm. i, per una altra banda, té molt de recuperament de 100% a 100%. Un cavall que tinguem dins a feixa fa 10 anys, si va una mica coix i el cavall no té mal, el propietari no, no, no haurà de decidir què fem amb aquell animal. En canvi, un cavall de competició, com és que hem sentit ara, que qualsevol petit... Eh, alteració de la seva rutina habitual ja pot fer que la carrera li vaiga malament pues ja si va a coix, pues ja directament no surt a córrer i crec que aquí que és on, on podem fer bona feina de, de ser una mica més fins i poder arribar a una recuperació millor dels animals que, que els propietaris ja s'hi estan gastant mm. els seus, seus esforços Trataments més específicos una vegada hablamos aquí de teràpies regeneratives esto en el campo es Hay mucho riesgo de infección, claro, de infiltrar sí. un tendón, de infiltrar una articulación con plasma rico en plaquetas, con células madre. Todo esto hay que hacerlo en un sitio muy aséptico, muy limpio, disponer de una centrífuga para centrifugar mmm, la sangre mm. en el caso de plasma rico en plaquetas. Yo creo que en este caso tenemos las instalaciones necesarias Adecuadas. para hacer... Tipo <coughs> en estas últimas semanas que hemos estado hablando de de, bueno, de la reproducción, hemos estado hablando de los partos, ¿no? Bueno, me imagino que también todo esto se puede llevar a cabo allí, claro, ¿sí? Claro. Bueno. ¿eh? Sí. Hombre, el, yo para inseminar llevas con semen congelado, tengo que detectar la ovulación e hacer la inseminación seis horas próximas a la ovulación, lo que conlleva ecografías cada seis o ocho horas esto si es en la una cuadra particular yo no puedo hacerlo yo no tengo acceso a un um, club per exemple tenir aquí tenim la llibertat mm. de fer la ecografia mm. el propietari de allí la yegua i tu te la devuelvo preñada mm. normalment de aquí a Eivissa no hi ha s'acostum però sí que per exemple tant a Menorca com a, com a Mallorca que tots els veterinaris solen tenir un, una sèrie de quadres per això quan és època de reproducció eh, duen els egos el mateix veterinari els, els, els vigila els controla, fa el seu procés de diagnosticar com estan i llavors doncs, ja tens, per exemple si ja estàs ben congelat, doncs, ja tens el teu tanque de nitrogen allà de vora, tal. tu saps que mira que es tira punt a les 10 de la nit doncs a les 10 i mitja, vull dir a les 9:30 estàs per allí, controles un poquet mm. i, i ho tens tot a mà, no has d'anar doncs, per amunt per avall, i això sí que els propietaris d'Iví se'n s'ho trota estan avasats a fer-ho perquè tant la duen a les clíniques del Gaida com a, com a Fron Miquel Frontera Inca, vull dir que ja tenen l'acostum de fer-ho en això també. Molt bé Uh, Víctor Coloma i Gemma, que sia tot un èxit, eh? i que vaig si molt bé, que se s'eseno a profitir i que d'alguna manera, pues bueno, es demostri que realment és d'intergeneral, eh? <ríe> sí, que, que, que a partir del dia 17 de maio eh estarà virtual públic, e inclús el dia 17, fora una inauguració, supòs, no? De portes obertes per eh? a qui quira Mitjar les instalacions i tenem quadres lliures per i d'alistirem, eh? D'alistirem. A, si <ríe> eh, a veure si trobem, un patrocinador com de en Chicuinacati, sí, sí, ja, no eh? I en Cansine i en Can <ríe> també, eh? Can, també Can, canecus, eh? Eh? <ríe> <ríe> També s'incorpora a la nostra relació de patrocinadors. <ríe> molt bé, gràcies Víctor. Gràcies, gràcies a la Gemma. Us convite que conegueu una mica Eh, bona, doncs aquesta carrera interessant que ha cada dia 1 de maig a Menorca i que comptarà en aquesta edició del 2014 amb un potro i Vicenç eh? Eh, i nascut, que... nascut i criat a Ibiza i ara n'agrada a Ibiza, i, Ibiza. Molt bé, molt I, que ara... i que ara compleix dos anys i que ja té la oportunitat de, de, de, debutar. de debutar Molt bé, molt bé I donem a saludar ja en Joan, Orfila. Joan Orfila, molt bones tardes Bones tardes, bones tardes. Bones tardes. Com estàvem des de Menorca? Com va la cosa? Molt bé, molt sí. bé, sí, molt bon temps Tenim i sempre bon... darrere de cavalls. Tenim bon temps preparant ja una carrera interessant i, i crec que amb bueno, molt de recolzament no, a Monorca, la primera carrera de, de s'any de, de potros de dos anys, no? Sí, sí, és el primer post, tots potros de dos anys poden córrer a Balears i bueno, ja és tradicional i... Ja és un dia bastant lluny, hi ve molta gent de Mallorca, en guany més gent d'Eivissa de, de també, a veure el debut de Sapollina, d'en César, i bueno, esperem fer una bona festa dels cavalls. No, crec que no estàs en cavalls, no? No, no. <laughs> el, porque, els ho sentim de, font, se de fondo, no? com un... Eh? És, és interessant, això fer una, una entrevista una entrevista eh, amb, amb, amb, autèntica, autèntica no? eh? en, en su fons necessaris. bé Joan la eh, Caipirinha del Sol que tindrà l'oportunitat de, de, de portar i en definitiva sirà una carrera eh, a Lleon debutarà no? na sí, la, primera la, primera que que la primera carrera ella bueno, i els set participants i el resta, no? com està la Caipirinha del Sol? Ben, gai, ben, gai, dates que la vera tendes de desembre és una piena corsa tant molt bé, molt fàcil, el que com se resta de potros també, en guany, han estat tots molt costipats, molt refredats i, bueno, no puc fer molta feina i arribar un pot justo de forma. Jo no sé si aguantarà totes les carreres, m'acansarà un poc, però bueno, està igual que els altres, eh, és us de ja pot ser que guanyar un fa i un bot, però però se us hoitat és que ho fa molt ben fet. I com apunta, com apunta en la caipiriña? A m'agrada molt, és un ego amb molta facilitat de trot i, bueno, i és voluntariós, ho vol fer, ho fa per ella mateixa i bueno, l'únic dubte que tinc és aquesta resistència com estarà, perquè encara està en i t'ho segueix un poc. Uh -huh. És propietat d'en César Marcos, de l'esquadra de Penya del Sol i, i, bueno, blocadau i a Menorca en, en aquesta egua o no? uh, Perdona? Di que si sí, blocadau i a Menorca en aquesta egua. Uh, aquesta... Uh, Nagaipirinha Sí, Nagaipirinha <laughs> uh, Bueno, un pare, si no sé, és a Eivissa i... i, i bueno, la veritat que ella sí que sembla molt a, a son pare, eh, amb estrot i això Molt bé uh, Aquesta carrera, què significa per pues el d'estrot a Menorca? Quina... Bueno, doncs pues, uh, crec que és de, re... de relevància no? perquè uh, es fa a Menorca i no es fa un altre indret sirà per algun motiu, no? Eh, bueno, a que sempre he tingut fama de, de ser bastant criadors i, i, bueno, és el primer lloc on debuten els potros, ve molta gent de Mallorca que també et poden mostrar i ja es comencen a veure bueno, qui té més bones maneres, amb bons orígens i, i un poc el que, que ja seran les millores de la generació. També és molt prest... Premi, però ja encara es, dos anys, eh, ja es comença a veure un pot de cosa. Okay. Joan, set participants, eh, ses coses cap on es poden inclinar. Diríem, quins, quins cavalls eh, eh, hi haurà? Eh, vull dir, si hi haurà eh, un cavall d'Eivissa, però m'imagino que hi haurà algun cavall de Mallorca, probablement, no? Tots de Menorca i un d'Eivissa. Si no vaig equivocat. Eh, enguany són tots de Menorca i un d'Eivissa. Sí, uh -huh. sí. Normalment aquest debut sempre s'ha de ser tots de Menorca, vull dir, molt poques vegades hi va algun de Mallorca, Lo que sí que és el que parlàvem amb en Joan és que aprofiten molt els menorquins per mostrar-los, per ensenyar-los, perquè sempre hi van molts de propietaris mallorquins, bons propietaris que compren cavalls, i es poder demostrar un potro de dos anys de tot d'una a córrer és quan demostren qualitat, si un cavall debut a bastant bé, és molt bona senyal i segur que hi haurà allir 50.000 observadors d'aquestos, no?, que, que estan pendents. Pendents, no? Uh, Joan, uh, què significa guanyar aquesta carrera per per un caballista i per ser gent de Benorca? Home, sempre guanyar una diada, sí, no donada. Guanyar una diada, sigui dia que sigui, uh, pues, una diada, uh, sigui sa carrera que sigui, pues, és molt emocionant, no l'endonada. Sí, em pensava oh, que amb Aó, justament el dia 1 de maig es fa una diada, vull dir. Que Joan carreres... té, té algun cavall que li està donant eh? eh? eh? sa nota, eh? Eh... que no deixa parlant pel... eh... per, per la ràdio. Eh... Amb Aó, hi, hi ha diada, vull dir, hi ha 5 o sis carreres al matí, entre tots els hi ha jornades d'exhibicions, de cavalls de montura, de doma, moltes coses, i llavors a tarda sol haver-hi més carreres també, i s'aprofita això, i com diu ella, és un dia molt especial perquè és un dia de que fas, que hi va tot Menorca a veure aquesta, aquestes carreres i que llava pues, hi va gent també de de Mallorca i com ha dit ell i de Ibiza aquesta setmana, vull dir que que també es diran per allí gent i és un dia guapo de guanyar perquè és el dia que et mostres davant tothom. Claro. Bueno, Joan, que tinguis molta sort en aquell pirinya. Vale, muchas gracias y más, creo, que estoy en época de monta y ahora estoy un caballo negro y un poco. No, toque, pero, pero, pero si sí, sí, está muy bien, estamos en un programa de caballos, están hablando de trot, están hablando de caballos y tenemos un caballista que tiene caballos de hora. Por deixar, tant, de, de, dir, de, lo tanto, voy a decir, eso no es impagable. Gracias, Joan, y suerte. Vale, muchas gracias y buenas tardes. Calle Desmayans nave número 3 Polígono Montecristo Sant Antoni. Teléfono 971 31 51 67. Si prefiere llamar al móvil marque el 636 327 923 o mandar un email escriba a tipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Kati FB. Distribución de piensos. I seguim, seguim a Trot d'Èxit, seguim ja en la recta definitiva del nostre programa avui. Uh, no sé si tenim ferradures. Bé, bueno, uh, més que, més que ferradures sí que destacar destacaran dos cavalls que aquesta setmana es van destacar de muntes altres, no? Per jo, la carrera que va fer en Internet B i na Mariem, que varen, ser, varen destacar molt, però jo sí que els hi daria aquestos. i llavors a Plata, un cavall que va venir de Menorca, Nun Twist, que sí que sabíem que que era bo però no mos, no mos pensàvem que tan aviat s'adaptàs aquí, va fer molt bona, molt bona carrera i va demostrar que té un futur i que li queden molts de primers a fer i vis encara mm -hmm. dir, Són que les que si es fa redur les darrers de sí, setmana que ve que tindrem, tindrem més animació sí? també per dar-los o sigui. bueno, no tindrem carreres però eh? no però tindrem, tindrem, tindrem vídeos molt <laughs> de <vídeos. laughs> molt bé, bé. No, Víctor que... Coloma, gràcies per haver-nos acompanyat en el nostre programa d'avui Gracias, buenas tardes. Gema està dintre de 15 dies, no? Molt bé. Està pront. I Toni, mos benja la setmana que Tornem ve. Que eh? que bé, El dimecres ben, que ve. I parlarem una mica també d'aquesta sí, sí. carrera del dia 1 de maig, a veure parlarem. com han anat a la Caipirinha. Esperem que li haigui anat eh? bé. Sí. Tendrem els vídeos que aquesta setmana que ve els podrem tenir per setef. Esperem que mos vegin dimecres que ve també per setef. I bé. Bueno, Perfecte. Amb Gràcies. Amb Gràcies com sempre a tots vostes per acompanyar-nos en aquest troc d'èxit aquí a Ràdio com cada setmana disposats a escoltar i a saber més coses Desmond Descavalls. Gràcies i fins dimecres que ve.